Още малко 15 Петнайста беседа от серията Сила и живот, държана от учителя на 13 април 1924 година Още малко Още малко и няма да ме виждате И още малко и пак ще ме видите Защото аз при отца отхождам Иоанн, 16 глава, 16 стих. При сегашното си развитие, животът е едно голямо противоречие, с което не можем да се примирим и на което не може да се намери цар. От хиляди години великите умове на човечеството се занимават с великата задача да намерят цар за това противоречие. Не, че абсолютно няма цар. Но както няма за всички болести, така няма и за всички противоречия. Ето защо всички се питат защо и как е влязло противоречието в живота. Хората искат да бъдат щастливи. Това е естествен вътрешен стремеж в тях. Всички искат да осигурят съществуването си на земята. Като ги наблюдавате, виждате, че всеки живее така, Сякаш хиляди години му предстоят на земята. Някой е толкова сигурен, толкова убеден в това, сякаш никой не може да го измести. Ало днес го срещаш здрав, разположен, а отречуеш, че се заминал за онзи свят. Една малка причина го е отнесла. Или е паднал лошо, или е ял мъчно смилаема храна, или е имал слабо сърце и казват, замина човекът, за другия свят. Всички търсят щастие, но въпреки това се натъкват на различни философски системи, които убеждават хората, че на земята няма щастие. Що ме така? Защо трябва да насочвате своите сили и енергии в път, който не ви го обещава? И паекът, който изплита добре своята мрежа, стои с седмици на едно място, без да хвани нито една мушица. С какво търпение очаква той да му падне от някъде муха? Обикаля мрежата си, поправя я майсторе. Питам, какво мисли паекът? Не разбира ли, че времето не е подходящо, че няма мухи? Той си мисли, че все ще му падне нещо. Той е търговец, без купувачи. Има такива търговци. Седне някой в магазина си и чака клиенти. Той си казва, толкова време чакам, най-малко 30 души трябваше да дойдат. Колко лекари седят и очакват пациенти. Лекарят минава за благодетел на човечеството, лекува болни, помага им, но все пак очаква да дойде някой, за да спечели нещо. Ако не дойде нито един болен, той се пита, къде отидоха болните, защо ги няма, не мислийки толкова за тях колкото за себе си, да изкара по някакъв начин прехраната си. На физическия свят реалността е в яденето. Съвременните хора говорят за някакъв морал, но го нямат. Истинският морал е неизменен. Мойсей казва – не лъжи, не кради, не убивай, не прилюбодействай и така нататък. Какво се заключават кражбата, убийството? Какво да не крадеш? Какво да не убиваш? Моисей не е обяснил. Под не убивай, разбирам. Не отнемай, на което и да е живо същество, условията, при които Бог го е поставил да живее. Вие мислите, че в света съществува голям безпорядък и търсите начин да внесете нов порядък. Нов морал. Какъв е вашият морал? Безморали е. Някой вземе пари на заем от съседа си, обещава му голяма лихва, но после не дава нито лихвата, нито взетата сума. Младият момък, като се жени, обещава на своята възлюбена въздушни кули, на ръце ще я носи, в коприна ще я облича, с ще я разхожда, слуги ще я прислужват. Нарича я. Ангел, свой спасител, но щом се уженят, положението се изменя. Коя е причината за промяната в човешките състояния? Защо човек се изменя така бързо? Защото няма здрава основа в живота си. Под здрава основа разбирам тази, която при всички условия остава неизменна. Човек се нуждае от истински жив морал, от жива разумна сила, която да обхваща целокупния живот. Религиозните, учените и философите често разглеждат въпроса за Бога, но всъщност какво е тяхното понятие за Него? Кой учен или философ е дал истинско понятие за Бога? Какви ли не дефиниции са дали? Ако има някой, който е дал всички блага на човечеството, това е Бог. Но въпреки това, Той е най-малко познат на хората и към Него е отправена най-малката благодарност. Най-големите престъпления се вършат в Негово име. Христос казва, Иде час и сега е, когато всеки, който убие един вярващ, ще мисли, че служба при нас е на Бога. Това е криво разбиране за вътрешния смисъл на живота. Христос казва, още малко и няма да ме виждате. Щом престанете да виждате Бога, може да извършите всички престъпления. Днес, когато се вършат големи престъпления в света, искат да ме убедят, че хората са правоверни. Какво означават думите? Няма да ме виждате. Това показва, че слънцето на живота залязва. Когато слънцето залезе, тогава излизат нощните птици и животни, а всички бойни птички заспиват. И още малко, и ще ми видите. Какво ще видите? Изгреват на Божествения ден, на великото и разумното в света. Това означава времето, когато човек разбере и осъзнае, че животът има смисъл, когато се закваси от разумния божествен живот. Седели ли сте под слънчевите лъчи? От хиляди години слънцето говори на нашите уши, но ние не можем да разберем неговия разумен говор. Кой учен е разбрал този говор? Човек е създал фонографа и се хвали със своето изобретение. Какво би казал той, ако можеше да създаде една машина, която да възприема звуците в пространството? Ако можеше да направи това, щеше да схваща какво му се говори от разумния свят. Откакто е създадено слънцето, то все говори, но и най-големите учени не могат да разберат неговия език. Затова казват, че не говори. Не, слънцето говори, но няма хора, които да го разбират. Когато някой ваш приятел ви говори, а вашето ухо не е достатъчно развито, вие чувате само шум. Колкото повече приближавате приятеля си или колкото повече се развива ухото ви, вие започвате да различавате звуците на разумната божествена реч. Българите се смущават, че излизаме рано сутрин на разходка. Аз искам да ви науча на езика на светлината. Тя е езикът на природата, чрез която слънцето говори. Когато хората научат езика на слънцето, тогава ще дойде новата култура. Там е спасението на човечеството. Не можем ли да разберем езика на светлината? Постоянно ще страдаме, ще боледуваме, ще ни затварят, ще ни убиват. Защо става това? Защото хората още не разбират разумния език. Знаете ли как действа една блага дума? Велика сила се крие в нея. Всеки може да каже една блага дума. Някой се гневи на съседа си, че му дължи 2000 лева и се заканва, че ще го убие. Чакай, приятело, какво има? Този ми дължи 1000 лева. Аз ще платя вместо него. Като получи парите, той омеква и казва. Малко се разгневих. Извини ме, човещина е. Ако е въпрос само за 1000 лева, давам ти 2000. Този приятел... Струва повече от 2000 лева. Защо ще го убиваш? Това не е моя работа, аз и искам парите. Днес всички хора говорят за морал, жалят Христа, че се е измъчил на кръста. Мъже и жени плачат за Христос, а не искат да знаят, че техен брат умира за хиляда лева. Друг пък гния в затвора за този Христос, който страда там. Не мислят. Те казват, това е вреда на нещата. Или, тъй е рекал Господ. Не, това ние казваме. Бог не е рекал така. Защо става всичко това? От неразбиране на великия божествен език. Един от древните царе решил да направи огощение, на което поканил представители на всички животни. Това било преди хиляди години, когато птиците и животните говорили като хората и живеели братски с тях. Най-напред поканили вълка на гости и пред него сложили едно добре опечено аганце, Той много обичал агънцата. Пред овцата сложили малко трева. Представителка на змиите била една голяма буа. Пред нея сложили една печена жаба, гълъб и мишка. Пред гълъба сложили в една ченийка житни зранца. Дошъл ли песнопоецът Славей, пред него сложили мушички. Славият си казал, така ставаш певец, умен трябва да бъдеш. Като се нахранили, царът запитал всеки по-отделно, защо яде такава храна? Като запитал вълка, той отговорил. Тази храна се добива най-лесно, а искам да имам свободно време за работа. Хва нагнето и всичко свършва в един момент. Попитал същото и змията. Тя казала. Аз ям жаби, защото според нашите учени в тях се крие енергия, необходима за поддържане на нашия живот. Защо едете гълъбчета? В тях има енергия, която разширява нашата мисъл. Защо едете мишки? И те ни дават особена енергия. Най-после царят запитал овцата. Защо се храниш с трева? Като няма какво да се еде, ще се храним с трева. От тук и оттам ни гонят. Принудихме се да едем най-простата храна, за да не ни преследват. Само така можем да живеем. В мир. Като дошъл ред на гълъба, царя е го запитал, защо се храни с житни зранца. Когато слязох от небето, казаха ми да се храня само с житни зранца. Те са храната на любовта и на чистотата. Един ден, когато хората започнат да живеят като нас, тогава ще настане мир по цялата земя. Този разказ е алегоричен. Съвременните хора търсят начин да оправят живота си. Те не искат да отстъпят своите възгледи, защото всеки мисли, че неговата философия е най-права. Прави са вашите възгледи, но един от най-важните е каква трябва да бъде вашата храна. Христос е дал пълен отговор за това. Той казва Не само с хляб ще се храни човек, но с всяко Слово, което излиза от устата на Бога. Следователно, истинска храна е Словото Божие. Преди две години Христос е изказал това, но въпросът още не е разрешен. Всеки се пита как можем да се храним със Словото, излязло от Божията уста? Вие били ли сте при Господа да знаете кое е Словото, което излиза от устата му? Това е най-великото, дадено от Бога преди хиляди години. Питам, не излиза ли най-красивото нещо от човешката уста? Не очакваме ли най-сладките думи от човешката уста? Кое ни радва в майките и бащите, в братята и сестрите, в поетите и музикантите? Не е ли тяхната красива, разумна реч? Няма човек, който да не обича сладката дума. Не само хората, но и животните, като се срещнат, разговарят и си разменят по една сладка дума. Те се вслушват в гласа на интуицията и по нея вървят. Ако си гладувал три дена и срещнеш човек, който ти предложи малко хляб и плодове от своите, какво ще кажеш? Той ти предлага да седнете заедно и да си хапнете. Ще си размените по няколко сладки думи и като се нахраните, ще се разделите. Ще помните ли този ден? Не само, че ще го помните, но той ще остане един от великите дни в живота ви. Какво правят съвременните хора, като се срещнат? Първата им работа е да се критикуват. Ако разберат, че не са с еднакви религиозни или политически разбирания, веднага започват да спорят кой е на правата страна. И до днес религиозните спорят върху християнството. Кой е основният принцип на християнството? Мълцина имат ясна представа нези, които са си отговорили на този въпрос, са в разумния свят. Между разумните същества не са на земята. Те живеят според Христовото учение. Христос казва, още малко и няма да ме виждате. Има хора, които от две години не са виждали Христа и дълго време още няма да го виждат. Същото се отнася и до някои народи. Защо е така? Проследете историята на християнските народи и сами ще разберете. Вижте какви жестокости проявиха християните в последната война. Цели 4 години се биха без почивка. Те нямаха време даже мъртвите си да погребат. И това са християнски народи. Едно време, когато се биеха варварите, от време на време си даваха почивка. И след като погребяха мъртвите... Отново се биеха. Каква е разликата между варварските и християнските народи? Как се биеха евреите? Те избиваха населението на цял град и над избитите прекарваха дикани. Цели четири години, ден и нощ, се биха съвременните християнски народи с желание всеки да победи, да покаже своето и Приложиха ли те Христовото учение? Постъпиха ли като ученици на Христа? Иде час и сега е, когато всеки, който ви убие, ще счита, че при нас е служба Богу. Днес, в 20 век, хората продължават да се убиват. Като ги питат защо правят това, те се оправдават с условията. Такива били времената и условията, че не можело без война. Кой е казал това? Кой е дал живот на човека? Не знае кой му е дал живот, но знае за себе си, че съм роден в България. България ли е дала живот на българина? Майка ми ми е родила, тя ми е дала живот. Представи си, че се отнеме храната, водата, въздуха, светлината и топлината в природата. Тогава ще видиш... Може ли майка ти да те роди? Трябва да знаете същността на нещата. Бог е дал живот на всички живи същества. Следователно, никой няма право да отнема този живот. Бог е любов, която ражда живота. И на тази любов ще посветите живота си. На нея ще служите. Религиозните очакват, да дойде Христос на земята, да възкреси мъртвите. Ще дойде на земята и ще произнесе думите «Бог е любов». Само любовта е в сила да възкреси мъртвите. Тогава да дойде Христос по-скоро, ще дойде, но ще намерили хора, които ще вярват, че Бог е любов». Ето слънцето, което всеки ден изгрява, ми говори, че Бог е любов. От хиляди години го познавам и слушам неговите думи. Слушам какво ми говори то, а не какво ми казват богословите. Аз не слушам и пророците, макар че разговарям с тях. Като срещна я казвам му. Ела, приятелю, да кажеш нещо. В миналото много говори. Кажи и сега нещо. Много говорих. Но още не е дошло времето да се изпълни пророчеството ми. Вярно ли е, че разговариш с пророците? Разговарям с тях, защото те и днес са на земята. Вие сте ги сложили някъде горе и само разисквате кой какво е казал, а апостолите са на земята. Апостол Павел, апостол Петър и сега работят, проповядват Христовото учение. Те са носители на любовта. Ако мислите, че имат корони на главите си, много се лъжете. Те минават като обикновени работници, които прилагат любовта. Не само те, но всички апостоли, всички добри християни работят в света и прилагат Христовото учение. Ако не е така, как ще разберете стиха от писанието, в който е казано? Идете и проповядвайте Словото Божие, и аз ще бъда с вас до скончанието на века. На друго място е казано, ако опазите Словото ми, аз и Отец ми ще дойдем и ще направим жилище във вас. Мнозина казват, ако приемем християнството по нов начин, нашите умове ще се объркат. Чудни са хората, като мислят така, че техните умове никога не са били оправени. В какво се заключава нормалният човешки ум? Какво ще кажете за жестокостта на хората? Къде е нормалността им? В жестокостта ли? Аз съм срещала безверници с по-меко и добро сърце, отколкото вярващите. Това се дължи на доброто естество на човека. Макар и безверници, те проявяват своето добро сърце. Някой казва, че не вярва в Бога, но като види, че човек се дави, веднага се хвърля във водата, за да го спаси. Защо го спасява, като не вярва в нищо? Той казва, дави се, трябва да му помогна. Това показва, че в човека има нещо добро, което всякога може да се изяви. Тази е добрата страна в него. Срещал съм вярващи, които повече философстват, а по-малко вършат добро. Благодарение на това, философстване, хората са се отдалечили от пътя на истината. Христос казва Още малко и няма да ме виждате. Нека всички свещеници и проповедници от целия свят Отговорят на въпроса Виждали ли са Христа? Знаят ли какво означава Духът Христов? Вятър ли е той? Според мен Духът е разумното, великото начало, което носи всички блага в живота. Аз го виждам във всички хора, където той работи неуморно. Той слиза до човека, и отново се качва. Казано е, духът на истината ще ви научи на всичко. Питате, той всякога ли говори истината? Да. Той носи не а абсолютната истина. Всеки, който говори абсолютната истина, е готов да сподели с брата си всичките си блага. Не говоря да споделяте благата си с онзи, който има къщи, ниви, дрехи. Аз имам предвид, бедния, който няма нищо. Щом имам два чифта обувки, две дрехи, ще дам едната на онзи, който е лишен, който живее в мизерия. Това изисква любовта. Не чакай да ти искат, но като разбереш, че някой се нуждае, пръв ти пристъпи към него и му дай каквото имаш. Това е великото и красивото в живота. Това изисква Бог от нас. Ако носеше в нашия ум, ако се гневеше като нас и ако нямаше любов в себе си, той би затворил небесата за човека. Би затворил пътя към всички блага, би изпъдил хората от земята. Какво ще стане тогава? Всякакъв живот щеше да се прекрати. Ала в Бога има. Велика любов! Аз виждам как хората отиват при Бога. Те се изправят на молитва, после коленичат и казват. Не виждаш ли, Господи, какво вършат с нас, обрахани? Колко ви взеха? Десет хиляди лева. Дайте му десет хиляди, казва Господ, и да си върви. Друг се моли. Господи, аз бях проповедник, но ме изпъдиха от църквата. Не се безпокой, аз пак ще те назнача. Добро да е мястото Господи. Всички майки и бащи все се оплакват и Господ ги назначава. Не съм срещал човек който да каже: Господи, благодаря Ти за благото, което си ми дал. За какво се молят хората? Те постоянно се оплакват, че това нямат, онова нямат, казвам. Великия Бог. Той изведнъж приема мисълта на всички и казва: Дайте на тези хора каквото им е нужно. Колкото по-лоши са хората, толкова повече Бог казва: Дайте им, дайте им. Колкото по-лоши са хората, толкова повече богатство им дава Господ. Те едва могат да го носят. Като наблюдават живота на хората, някои християни се питат, защо този човек е толкова богат, защо има толкова много къщи. Какво искаш ти? Да имаш една къщичка на земята или горе на небето? Да имаш голямо богатство на земята или да имаш светъл ум, благородно сърце и диаманта на воля, за да успяваш във всичко? Ако имаш десет къщи и всеки ден се караш с наймателите си, направ път ли си? Кое предпочиташ? Богатство или светъл ум? Светъл ум, разбира се. Чистото сърце се възприема от хора с чисти сърца. Бих желал да проповядвам на хора с добри сърца. Ако е за философстване, и аз знае да изопачавам нещата. Но знае, че няма човек на земята който, като е запачил божествената истина, да е успял в живота си. В цялата окултна история, от незапомнени времена, откакто свят светува, няма нито един човек, нито един ангел, който да е изопачил истината и да е придобил нещо ценно. В божествения свят най-малката лъжа или най-малкото зло носят най-лоши последствия. Ето защо. Всякога помнете, че Бог е любов. Само така ще се ползвате от благата на живота. От 8000 години човечеството се служи с насилие за постигане на благата, но насилието нищо не е допринесло. Приложете любовта и влезте във връзка с божествената мъдрост. Като ставате сутрин от сън, кажете си, Господи, Покажи ми как да използваме деня. Колкото по-искрено се молите на Господа, толкова по-ясно ще се открие пред вас целият план за прекарване на деня. Ще чуеш един ти глас да ти говори. Посети днес няколко бедни вдовици, няколко сирачета, Занеси им нещо за ядене. Каквото ти каже Господ, трябва да го изпълниш. Казваш, Господи, заед съм, правя научни изследвания и имам да решавам сериозни задачи, нямам време да ходя при вдовици и сирачата. Щом отказваш да изпълниш волята Божия, нищо няма да постигнеш. Всичките ти усилия в науката и в изкуството ще пропаднат. Като не изпълняваш волята на Бога, ще дойдат болести, сиромашия. Питаш след това защо страдаш. Защото не си в съгласие с Бога. Казвам, лишете човека от светлина, от чист въздух, храна и вода в продължение на една година, и той ще стане инвалид. Лишете човека от любовта, мъдростта и истината, и в една година той ще стане инвалид. Целият свят е пълен с инвалиди, с хора, които не разбират, що е любов, що е Истина в живота. Помнете, любовта носи живота, тя внася разширение в човека. Мъдростта носи светлина и знание, тя внася хармония. Истината носи свобода за човешката душа. Който не разбира трите велики закона на любовта, мъдростта и истината, Започва да философства върху живота, светлината и свободата и стига до своеобразни заключения. Аз не съм против философстването. Нека всеки мисли по свой начин, но добре е да си създадете една положителна философия за живота. Тогава математикът ще се занимава с своите формули и изчисления, но ще ги прилага в живота. Какъв математик е този, който не може да изчисли, какво го очаква след една година? Това е най-малкото, което той може да предскаже. Духът работи в хората и те трябва да използват условията, които им дава. Казвате, всичко се дава даром. Даром се дава, но усилия са нужни за това. Изследвайте мозъка на великите и гениални хора, за да видите как е организиран той. Мозъкът им не е като на обикновените хора. Това показва, че те са работили много, за да го организират и обработят. Мозъчните клетки на добрите и праведните се различават от клетките на грешните и лошите. Аз съм разглеждал под мискроскоп кожата на човек, който е пристъпил Божиите закони и намирам голямо деформиране на клетките ѝ. Дали този човек е роден престъпник или после се е отклонил от правия път, не е важно. Клетките му се различават от тези на праведния и добър човек. И погледът му също се различава. Изобщо, от грешните и престъпни хора се разнася смрад отдалеч. Като дойде някой престъпник при мене, от него излиза такава смрад, че едва го издържам. Ще кажете, че престъпленията се скриват. Няма нищо скрито покрито в света. Престъпленията отдалеч миришат. От тялото, както от ума и сърцето, на чистите и праведните, излиза голямо благоухание. Те носят живот на хората. Те са живи динамични сили, проводници на Бога. Божия дух се проявява чрез хората. За да предават словото му, те трябва да бъдат смели, безстрашни. Какво ще говорят хората? Ще говорят за Божията любов, за възприемане на божествените сили. С други думи казано, не се противопоставяйте на божествените сили, на това, което Бог е вложил в вас. Тогава, като срещнете някой религиозен, кажете му, братко, да си подадем ръка в името на Бога и да се разберем. Радвам се, че и ти, и аз вярваме в Христа като син на Бога, като проводник на Неговата любов. Питайте, колко трябва да се плаща за проповядването на Словото? Колко плащаха на Христа? Колко плащат на христовите последователи? Ако проповядваме без пари, как ще живеем? А Христос как живя? Как се прехранваше? Ще кажете, че Христос е имал сила. Че и вие, като последователи и ученици на Христа, можете да бъдете силни. Щом искате да проповядвате на хората, трябва да им дадете пример на безкористие. Не казвам, че на свещениците не трябва да се плаща. Ако каже това, значи да изнасилвам положението. Свещеникът сам трябва да каже. Братя, аз искам да работя безкорисно, по любов, както Бог е определил. Мислите ли, че като работи безкорисно, човек ще умре гладен? Направете този опит, да видите как работи законът. Силата на човека е в прилагането на любовта. Като обичаш някого, той е готов да даде и последната си хапка за теб. Това се отнася и до животните, и те проявяват любовта си към хората. Ще ви преведе един пример. Когато отиваме на Витоша, минаваме през село Драгалевци. Едно селско куче се привърза към нас толкова много, че през което и време да минавахме през селото, то всякога ни придружаваше. Качваше се с нас на планината и там прекарваше целия ден. Като се връщахме и то тръгваше с нас. Щом слезехме в селото, кучето си оставаше там, а ние продължавахме пътя си. Разказваха ми интересен случай с един французин колар и един кон. След войната Коларят намерил този кон на бойното поле и го взел в дома си. Между коларя и коня се завързала такава дружба, че не може ли един без друг. По това време автомобилите в Париж толкова се умножили, че по липса на работа коларят трябвало често да гладува, пък и конят бил стар, не можел да работи и гладувал заедно с господаря си. Като гледал страданията на коня... Коларят го потупвал нежно и му казвал Их, братко, и двамата сме усъдени на страдания. Един ден куларят впрегнал колата и се отправил към една гостилница, да но някои от клиентите да го потърси за работа. Влязъл в гостилницата, поогледал се, никой не го повикал и пак излязъл. Пред коне си видял един офицер който със сълзи научи мил въл и му говорил нещо. — Какво има? — запитал коларят. — Този кон е мой. Той спаси живота ми през войната. Можеш ли да ми го продадеш? Ще ти дам колкото искаш. — Не, този кон е единственият ми приятел, с когото споделям всичко. Не го давам. Как разрешил въпроса офицерът? Той казал на коларя. В такъв случай ти и конят ще дойдете да живеете при мен. Така осигурили живота си и коларят, и конят. Сега и Христос казва, Ела ти при мене и вие, и вашия кон, да живеем всички заедно. Чисто сърдечни хора са нужни днес. Всички, които любят Бога, Православни, евангелисти, католици, теософи, каквито и да са те, трябва да си подадат ръка в името на своя велик баща, който им говори чрез езика на светлината. Тогава ще дойде новата епоха в света, тогава ангели ще слизат на земята, велики учени ще дойдат между хората и сухите науки, като сухи кости, ще се облекат в плът и ще оживеят. И още малко и ще ме видите. И днес казва Христос, още малко и ще ме видите. Защо ще ме видите? Защото аз отивам при отца си и отец ми е любов. Тази любов прониква в цялото битие. От сега нататък отец ще се проявява. Това се казва и в откровението. Чух цялото създание да хвали Бога. Със своята любов той примирява всички противоречия. Всяко същество, което чуе гласа на любовта, ще каже Един си ти, Господи. Една е твоята любов. Една е твоята мъдрост. Една е твоята истина. Ти ще ни дадеш свободата още малко и ще ме видите. Знаете ли какъв тържествен ден е да видите Христа? Знаете ли колко тържествен за вас е денят, когато видите майка си, която не сте виждали 20 години? С голям трепет очаква дъщерята своята майка. С голям трепет очаква синът онзи ден, когато ще види своя изгубен баща. Ще кажете, че Голям е трепетът на младия момък, когато види своята възлюбена. Да, този трепет не е траен. Той се изменя. Възлюбена в правия смисъл на думата е само душата, на която сърцето никога не изменя. Ние трябва да живеем като души, а не като тела. Голямо е съмнението на човека. Какви ли съмнения са прониквали в човешкото сърце? Какви ли несъмнения са отправили хората и към мен? Някой ме гледа и се съмнява в мен. Казвам му, не се съмнявай, пред теб стои човек, който може да ти каже истината. Опитай ме, но не ме чувъркай. Ако ме чувъркаш, сам се спъваш. Аз съм готов да споделя всичко с теб. Да пожертвам всичко за теб, без да усиромашея. Казвам, че няма да усиромашея, защото зная, че Великият Божи дух работи в мен. Казват, какво говори този човек? Аз зная, че говоря абсолютната истина. Аз свидетелствам за Божията истина и казвам, че в нея няма никаква измяна и промяна. Тя е абсолютна и неизменна. Същото се отнася и до любовта през всичките векове. Хората могат да се обличат с каквито искат дрехи, но дрехата на любовта е една и съща. Мнозина ме питат как гледам на държавата. Чуден въпрос. Представете си, че пътувам с несполучливо направен параход, заедно с мен пътуват около хиляда души. Вдига се буря, параходът се люлее, всеки момент може да потъне. Ние сме сред морето, какво ще правим? Трябва ли да се бием помежду си? Единственото нещо, което можем да направим, е да се молим на Бога да стигнем благополучно на брега. Щом се видя вън от опасността, ще кажа, на такъв параход втори път не се качвам. И на сегашните народи казвам същото. И вие се намирате в такива несигурни параходи. Молете се да излезете благополучно на брега и втори път не влизайте. Има един единствен здраво направен параход. Има една държава в света, която се налага на всички. Тя се управлява по три велики закона. По закона на Божията любов, по закона на Божията мъдрост и по закона на Божията истина. От тези закони произлизат други два. Законът на правдата и законът на добродетелта. Това е кодексът на тази Единствена държава, по него тя се управлява. Още малко и ще ме видите, защото аз отивам при отца си. Тази държава иде вече в света. Вие ще бъдете свидетели на това време. Ще проверите, дари думите ми са верни. Бог иде в света. С грамадна сила ще бъде разтърсена земята. Всички народи ще се разтърсят. Умовете и сърцата на хората ще се обърнат и те ще започнат да мислят и да чувстват правилно. Всички хора ще станат кротки. Знаете, че слонът е лош, когато се раздразни. Слобота си може така да те подхвърли, че нищо да не остане от теб. За да го окротят, индусите го обръщат няколко пъти с корема нагоре след което той става кротък, безопасен. Метод е това. Така постъпва и Господ с хората. И като ги обърне няколко пъти с корема нагоре, те стават кротки, като аганца. Иде великата любов в света. Тя ще организира сърцата на хората. Днес всички хора, всички учени, англичани, руснаци, французи, чувстват, че Иде нещо велико, красиво. Ето защо трябва да бъдем готови. Смело да приемем Божията истина и да я приложим в живота си. Да проявим беззаветната Божия любов към всички хора, към всички живи същества. Да възприемем Божията мъдрост, носителка на знание и светлина. Да се радваме на свободата на новия ден за всички хора, за всички животни и растения. Само така ще познаем, че Христос царува в света. Тогава и хора, и животни ще се отдъхнат и ще кажат, благодарим, че Бог царува на земята. Тогава ще се чуе новия хим, който някога Йоан е чул. На земята ще се пее нова песен, песента на необятната Божия любов. Когато хората се срещат, ще си кажат, Божията любов, Божията мъдрост и Божията истина царуват на земята. Бог царува на земята. Това значи всички хора да заживеят по-братски. 13 април 1924 година София